Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razlog. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3. Ova emisija posvećena je sajmu udruga održanom ove subote u Karlovcu. Razgovarali smo s članovima nekoliko udruga koji su nam predstavili što su prezentirali i čime su se predstavili. Predlažem da prvo poslušamo anketu koju smo napravili tijekom sajma, a onda ćemo predstaviti i neke od naših sugovornika. Što mislite o sajmu udruga? Smatram da je vrlo interesantan dostave prikazanih programa. Mislim da su dobro to organizirali i da bi trebalo biti još više to se proširiti. Dopalo mi se atmosfera jer su ljudi prilično prijazni, komunikativni, druže se, spremni se za svaku informaciju, za razgovor, diskusiju, Ako definitivno su okej. Okay. Atmosfera je najbolja. Što mislite o sajmu udruga? Ovo mi se jako dopada, baš mi se sviđa ovoga i okej, okay što se i prezentiraju neke stvari, što klinci, recimo pogotovo klinci, mogu ovoga isprobati i upoznat se s nekim novim stvarima. Po meni jako dobra ideja zapravo, tu se ljudi okupljaju, uče nešto novo, vide što zapravo ovaj Karlovac, to ljudi mogu dati sve. Dobar i posjetitelja mi se sviđa, pošto ljudi su podržali ovu manifestaciju, ovaj skup i naravno broj izlagača koji je ovdje prisutan na ovom mjestu. A jako mi se sviđa jer okuplja jako puno mladih, to nam treba tu. Šta vam se ovako najviše dopalo? Evo Stredišnjanski klub, doista tu je najinteresantnije. Jahan je, ne znam, tamo je uh, radio nešto kod izvora. Može sve pitati, recimo vidio i Brajlova pismo, kak se piše i tako. Kak se čita. Evo, to mi je baš okej. Okay. Pa recimo skate bimx sekcija to pogotovo, jer bila sam u Osijeku na natjecanju, vidjela sam koliko to mladi dođe, jako puno. To treba ovom gradu. Konkretno je ovo je sa, sa maketama aviona, pol tajmeri, motocikli kao i uvijek i evo sad ću razgledati ovu prezentaciju Gorske službe spašavanja. E, najviše mi se dopalo to što su donjali pse i šintera i pokušali ih spasiti. Mislim da su jednog uspjeli samo. Od uh, ekipe iz konjičkog kluba, svi, svi su zadovoljili, stvarno je super delo. Pa U svakom slučaju ovaj dio, bojni dio, to je ono pogotovo za djeca, kamali za odrasli, interesantno. Općenito udruge se reklamiraju na taj način i mislim da bi bilo bolje da se medij to sve skupo popratili, bilo bi uspješno 100%. Trebalo bi puno više reklamirati. Doista. Ljudi za to ne znaju i jako mala posjećenost. Ma Sajem je prva liga, samo jedini je problem što je dosta iz izreklamiran, jer dosta baš mojih frendova koji su tu iz grada, nisu za njega znali, a glavni je problem što je toga premalo kroz godinu. Da je češće, da je barim jedan put na mjeseci. I to je to. Hvala. <laughs> <Molim. laughs> Prva sugovornica s kojom smo razgovarali na sam udruga u Karlovcu bila je gospođa Suzana Schneider i zajednice tehničke kulture Karlovac. Evo, možete ukratko poreći šta ste predstavljali na sajmu? Zajednica tehničke kulture ove godine predstavlja rad svoj 16. druga. Radi se o aeroklubu, autoklubu, društvu arhitekata, građevinara i geodeta, društvu pedagoga tehničke kulture, zatim hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, udruge K wireless to su uspostavljanje bežičnih radio veza, kinoklub, klub za podvodne aktivnosti, Karlovač Voltajmer klub, radio Klub Karlovac Zatim Ronitovski klub Zrinski Spelološko društvo Karlovac Sportski motoklub Karlovac Udruga informatičara Udruga inovatora Mislim da stvarno predstavljamo velik broj udruga Koji će prikazati svoj rad ja, Stvarno veliki broj udruga koji je predstavljen Evo ovdje smo vidjeli na vašem ove Neke modele amaterske elektronike Pa kakav je bio interes građana Kako im se to sviđa na našim štandovima kojim se predstavljamo nalazi se još jedna udruga to su klubovi mladih tehničara koji obuhvaćaju rad učenika osnovnih škola i izuzetno bi pohvalili naše učenike jer je strahovito veliki interes ljudi koji su sudionici koji su posjetioci ovog sajma sa tim radom. Prikazali smo amatersku radioorientaciju zatim automaketarstvu gdje su svi građani koji su došli mogli sudjelovati u radu isto tako naše konstruktorske dijelove i dijelove izrađene na radionicama elektronike. I što planirate za sljedeće godine, ono, ako, ako će se održavati ovakav sajam, hoćete li sudjelovati? Ukoliko će se sljedeće godine uh, ovakav sajam održati, mi ćemo u svakom slučaju sudjelovati i pokušat ćemo čak održati nekoliko radionica za što više naših najmlađih učenika osnovnih škola i stvarno bi pozvala sve da se pridruže i da pogledaju što to sve nudimo. Na koji način vam se mogu i svi zainteresirani obratiti? Svi zainteresirani se mogu za bilo kakve informacije o obratiti na adresu Zajednice tehničke kulture Maksimilijana Vrhovca 15 gdje mogu dobiti informacije o radu bilo koje od ovih udruga, isto tako na štandovima gdje su predstavljeni naše i udruge i gdje se čak nude radionice koje ćemo pokrenuti za učenike osnovnih škola, robotiku, digitalnu fotografiju i elektroniku pa vas pozivamo da se uključite u radu. Puno hvala. Hvala Hvala vama. Hvala.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 di sorde inermi ed effimere grida negli anni armati della repressione, ma un aprile cadeva imminente sulla fiamma dell'orda meschina, non dimentichi presidente, la terra li libera su cui cammina. Vijeći gost u današnjoj emisiji snimljenoj na sajmu udruga u Karlovcu je Pero Desović, voditelj udruge Studio 8 iz Karlovca. Evo, možeš ovako kratko ispričati šta ste predstavili danas, šta su mogli građane vidjeti. E, napravili sam brošuru koje prvi osnov u kojoj piše znači, o radu i pojesti Studio 8, kako je nas to, kako se to odvijalo sve to skupa. Onda, uglavnom, napisali smo koje smo sve demo albume snimili, s kojim endovima, koji su još znači, projekti bili, znači... Kad smo radili Šareniku, onda znači suradnja sa različitim udrugama, također smo napisali buduće planove, to je prije svega uspostavljanje ponovno scene. Znači, male sene što. Znači to, je još, u trenu, znači, to je još u fazi nastajanja, ali nadamo se da će to što prije izaći, znači da će se sena otvoriti i da ćemo uspjeti nešto od toga napraviti. E, također prezentiramo sve te audje uratke koje smo snimili, prezentiramo građanstvu i više-manje pozitivno, bilo stari ili mlađi e, po naš rad i podijelili smo već dosta letaka. Što zdiče samog sajma, šta mislite općenito ovo ovoj ideji ovako održavanja sajma? A smatram da je to veoma pozitivna i dobra ideja, pogotovo zbog toga što je to prvi takav sajam u Karlovcu e, gdje se znači 60 i koliko, već 2-3 udruge je na tom sajmu i to je stvarno jako dobro jer se napokon može da i rad prezentirati javnosti na neki način. Uglavnom udruge se ili znaju među sobom ili među članovima i to to. Drugi ljudi nemaju baš prevelik niti interesa a i ako imaju interesa teško dolaze do nekih informacija. Ovo je jedna jako dobra stvar gdje se može građani informirati ako imaju neke aspiracije da mogu to i upražnjavati u tim udrugama. E, Jesli već sudjelovali na ovako sličnim nekim festivalima ili e, konferencijama gdje se predstavljaju udruge? E, još nismo, ovo nam je prva i sa prvom počinjemo i nadamo se da ćemo što više sudjelovati. Planirate li sljedeći godina nastaviti e, sudjelovati ukoliko grad nastavi održavati ovakve sajmove. E, naravno da želimo i pokušat ćemo se isto potrujiti da napravimo malo, znači, bolji e, neki show, znači, ili da organiziramo nekakav koncert ili neku radionicu ili tak nešto slično. Dok ove godine smo se samo bazirali na štandi na to promoviranje materijala, dođe godine ćemo se definitivno više potrujiti i pokušati organizirati, znači, ili nekakav, koncert nekih kardolačkih bendova koji su iznimno dobri ili nekakve radionice, znači miksanja ili tako nešto. Ok, puno ti hvala. Također. attenzione per Yeah, hey, babe. A porto nei suoi segnamenti nel diverso amor contro natura, piega il povero, il benefattore, il mio credo è la tua guarigione, ma il flore del tizio allo spensa e tra le fauci dell'inquisizione, scascenari via e via. Oni da da i rimorso non ne avrà pietà. Uz 64 karlovačke udruge koje su se predstavile da sajmu tu je bio i štand Nacionalne zaglede za razvoj civilnog društva. Zagleda i ono što se prezentiralo na štandu predstavila je i Pa kakav je interes na štandu za vašu ponudu? Pa mislim da je koji na svakom drugom štandu ima znatičenih ljudi, osoba, građana... U druga koji zanimaju tko smo, čime se bavimo, kako im možemo pomoći. Mislim da je to općenito kako su i svi drugi sudjenici ovog sajma imali posjetu, tako smo i mi imali. Kako ste zadovoljni koliko ljudi znaju za nacionalnu zahvadu? Zadovoljni smo, ima uvijek ljudi koji smo novi, koji se raspituju zašto, zašto smo ovdje, kojim koji nam je cilj poslovanja, ali ima i onih ko, koji znaju za to, koji se raspituju kada će biti neke nove stvari e, koje su radionice u tijeku i tako. Tako da smo dosta zadovoljni. A šta ste predstavljali konkretno danas? Predstavljali smo naš časopis civilno društvo, znači naš plan dodjela sredstava, program regionalnog razvoja, naš godišnji izvještaj o radu. A nacionalna zaklada između ostalog je održala i jedno predavanje ovdje. Istina, to je naš kolega, gospodin Arbutina, ima program točno to, prezentaciju, znači ročnog programa za za financije udruga koji se može sa naše web stranice zaklada.civilno HR skinuti i to to je taj program koji olakšava poslovanje celokupne svake udruge koja je registrirana u Hrvatskoj. Kako su zainteresirani za Predavanje. Samim pitanjima koje smo dobili na štandu, ljudi su jako zainteresirani, udruge su željene skinuti program. Ja mislim da su zadovoljni po, po pokazanom interesu i po komentarima koje smo dobili, ja mislim da su oni jako zadovoljni. A znate da zaklada inače sudjelo na nekim drugim sličnim sajmovima? Sudjelo na svemu što, što koje pozovu, to su sajmovi udruga, inače i, i ured za udruge ovoga, organizira dane, udruge pa smo i tamo sudjelujemo. Ali uvijek kada god možemo, sudjelujemo je apsolutno za prezentirati i civilno društvo, i zakladu kao, kao tako. A možete li usporediti ovu interes Karlovčana sa interesom građana evo, u drugim gradovima, na drugim sajmovima? Pa mislim da je to uvijek pojednako, uvijek ima ne, ne, negdje da možda malo više, negdje malo manje, ali mislim da je to na, na, na razini uvijek ispuno. Puno hvala. Hvala Hvala vam innocenti 28 ex amministratori e ex dirigenti del petrolchimico di Marghera e il fatto non costituisce reato. tra i pali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 punta Ma chi stricia sono pe car persone Ma si cura sarà Sljedeća sugovornica u današnjoj emisiji u kojoj obrađujemo i razgovaramo o sam udruga u Karolcu je Nikolina Pahanić, stručna suradnica za mlade udruge upravnom modelu za socijalnu skrb, sport i udruge grada Karolca. Evo, dobar dan. Dobar dan. Da rezimiramo kako je prošao cijeli sam udruga, kako ste vi kao organizatori zadovoljni sa odazivom građana, odazivom udruge i općenito svime što se imalo zavidjeti na onom plotovu pored sportske dvorane u subotu. Pa ovako, mislim da je sajam prošao dosta dobro obzirom da je bio prvi sajam, jasno da nismo u potpunosti zadovoljni, ali čini mi se da bilo dosta građana i u svakom slučaju bilo je vrlo veliki broj udruga i udruge su se jako dobro pripremile za sudjelovanje i mislim da su se zbilja pokazale u najboljem svijetlu kakve zapravo jesu. Je li vas iznenadio odaziv građana, koliko je bilo? Pa, ovako, obzirom da je subota uh, bila dan sajma, možda smo očekivali nešto više građana i iako smo išli sa promocijom, možete to, to nije dovoljno, ali zapravo imam osjećaj da su ljudi stalno bili u nekoj cirkulaciji, da je velik broj ljudi prošao i zadržao se tamo, tako da mislim da je bilo u redu. A kako ste zadovoljni samom prezentacijom udruga? Pa e, naše udruge rade jako puno, rade jako dobro i mislim da su to zbilja tamo i pokazale. E, jako mi je drago što je bio vrlo šarolik i e, skup udruga i što je tamo bilo zbilja pres, presjek različitih aktivnosti. Tako da mislim da su udruga se dobro prezentirale. Naravno da može i bolje i naravno da treba bolje organizirati, ali to su već stvari za iduću godinu. Avo je što sad kad dakle idemo pre idućoj godini, izgleda da će ipak biti iduće godine, jedan ovakav sajn. Pa koliko smo mi u gradu razgovarali, ja mislim da hoće i nema razloga da ne bude jer smo i mi jako zapravo zadovoljni sa samom idejom i sa postignutim rezultatima, a to je zbilja da su se udruge promovirale i da sad očekujemo i veći broj građana uključenih u njihove aktivnosti. Šta sada vidite da bi trebalo mijenjati u odnosu na ovu godinu? Pa zapravo ove neke sitne organizacijske detalje koje je jako teško predvidjeti dva mjeseca unaprijed, u svakom slučaju treba jako izbrusiti. Zatim rekla bih da možda treba uključiti veći broj sportskih udruga i da sigurno one udruge koje nešto rade konkretno i tamo mogu konkretno pokazati sigurno ne trebaju štand, nego trebaju bolji prostor za samu prezentaciju, znači baš toga što rade. A koliko je ljudi uopće bilo uključeno u samo organizacije cijelog sajma? Pa ovakvu organizaciju, osim grada Karlovca, gdje je bio uključen upravni odjel za socijalnu skrb sport i udruge i ured gradonačelnika, bio je uključena još i udruga Karpe Dien kao izvršni organizator za ove neke tehničke stvari, a to je zapravo dvoj ljudi. Tako da ako glamo brojčeno, radi se možda o nekih šest ljudi što možda i nije tako puno za jedan projekt takvog dvima. Da, zaista skučeni ljudski resursi što se tiče same organizacije. Vjerujem da će to sljedećih godina se malo proširiti. Planirate li moguće proširiti se i na neku, na malo veći teritorijal? Očito je izgledalo da, su, da je bilo dosta sve nekako stisnuto. Pa ne znam, moj dojam nije da je bilo stisnuto. Moj dojam je da jedino to Vundsko polje treba još možda bolje zaživjeti, da ga treba jače napuniti i možda da treba bolje ljude informirati da je na Vundskom polju mogu svašta isprobati. A sam teritorij mi se, sama lokacija sajma mi se dosta sviđa i zbog blizine male škole na Rakovcu koja daje multimedijalnu dvoranu za tu, taj dio edukacije udruga, i zapravo zato što je to nekakvo prirodno kretanje građana, pogotovo vikendom kada su vani. Ono što bi rekla zapravo što mi se možda nije bilo, što je zapravo najslabija točka sajma bila je baš taj dio radionica za predstavnike udruga koje nije bila, nisu bile dobro posjećene nažalost jer su radilo se vrlo kvalitetnim predavačima i vrlo zanimljivim temama. Tako da bi u tom dijelu zapravo definitivno sam trebalo jako, jako poboljšati. Kako to da nisu... Članovi udruga, a i sami građani u većem broju pohodili radionice. Pa u radionici su prije svega bile za predstavnike udruga, vjerujem zato što nisu mogli drugačije zorganizirati rad na svojim štandovima, a i zato što mi jedan dio udruga rekao da je sličnu radionicu već imao prilike slušati, pogotovo ovu za četvrtu komponentu ipe što mi je zapravo i drago jer znači da naša udruga odlaze u Zagreb, na edukaciju, što je jako dobro. Ali kad već dovodimo predavača u Karlovac mislim da to treba iskoristiti. Si sottometerá la Tiče samih udruga, evo, neki su se uh, žalili da im nisu bili uvjeti potpuno onakvi kakvi su oni htjeli. Bilo je dosta udruga, mladih koje se bave i nezavisnom kulturom i glazbom i tako dalje, koji nisu na ov ovom prilikom mogli sve pokazati ono šta su htjeli. Dakle, ni, trebao im je nekakav ili stage, veći razglas i tako dalje. E, imate li u planu tako nešto za sljedeći godine? Pa ovako, obzirom da je nas iznenadio jako veliki broj udruga koje su se prijavile, organizacijski nije jednostavno bilo moguće svima dati sve, bar ne ove godine. Prijavilo se preko 65 udruga, a grad ima 25 štandova, tako da je evo tu već nastao prvi problem. Što se tiče razglasa i tih stvari, također nismo očekivali, nismo zapravo osigurali razglas da bi se moglo nešto takvog tipa raditi. Ali mislim da su se baš udruge mladih jako dobro pokazale, a to mi dokazuje i posvećenost na njihovim standovima koja je bila ogromna. Savit mladih grada Karlovca, Studio 8, Kinoklub, njihovim standovima konstantno bio netko. Što se tiče samog programa nije bilo projekcije najavljene, pa ko je razlog Tome? Pa razlog Tome što su zapravo kad je pomrak, građani otišli doma. Uh, tako da, evo, meni je to isto žao, ali definitivno nam to onda ostaje kao nekakav kao dud za iduću godinu. Blanire, te li te projekcije odraditi na neki drugi način, evo, pogostovo što se tiče ovoga filma u gradskom programu, filma i ovih nagrađenih filmova sa Forever Film Festivala? Pa, uh, uh, sad zapravo više nije na gradu da te filmove što se tiče Forever Film festivala i nekog korenog grada projecira. Znači u sklopu sajma je bila prilika, ali što se tiče gradskog programa za mlade i filma o njemu, grad zajedno sa u drugom doma će zapravo ide u obilazak škola i sigurno će biti nekoliko projekcija tog filma u gradu, pa to ćemo zapravo onda i promovirati. Ono dakle će to i mladi moći vidjeti. Bilo je nekoliko primjetbi, što smo čuli u našoj anketi, na samu promociju. Pa kako ste vi zadovoljni sa promocijom i planirate li to podići na višu razinu sljedeće godine? Pa mislim da promocije je nikada dovoljno. Mi jesmo složili promociju i imali smo medijske poprovitelje radi o mrežnicu TV4 Rijeke, pa i drugi mediji su to jako, jako dobro popratili. Također, isplakatirali smo cijeli grad dovoljno rano. Slali smo letke, plakate, pozive na jako puno mail adresa. Ali mislim da je to boljka našeg grada. Kada ništa nema, onda smo nezdovoljni, a kada nešto ima, onda ne sudjelujemo. Ali opet kažem, nismo mjerili broj građana koji je došao, međutim, kako su ljudi stalno cirkulirali, čini mi se da se radi o dosta velikom broju. E sad, naravno, promociju ih može bolje. Da, zabravila sam reći da smo također svim školama, s osnovnim i srednjima i svim vrtićima poslali i poziv i letak sa događanjem kako bi što bolje pohodili taj sajam. Tako da ćemo definitivno na tom planu više uh, iduće godine napraviti, pogotovo sa uh, srednjim školama, jer smatramo da je takav jedan sajam jako važno, važan za promoviranje rada udruga, a onda zapravo da i srednje škole to možda mogu ubaciti u svoj obrazovni programu. Kad planirate za sljedeću godinu napraviti sajm o iskom istom terminu ili neki drugi termin mijenja? Kad smo birali termin, ovaj nam se čini dosta dobar jer taman završi dan i piva i prođe početak školske godine, a vrijeme je još uvijek lijepo, tako da zapravo ne vidim razloga zašto bi ga mijenjim. Kad krećete sa pripremama sljedećeg sajma? Pripreme sajma za će odmah početkom idućeg godine, znači u proračunu moramo planirati sredstva. O i... kojim se sredstvima radi? Koja su potrebna za organizaciju ovakvog jednog festivala, odnosno sajma? Pa ove ovaj godine je osigurao 30.000 kuna. Kasnije se pokazalo da to nije dovoljno i išli smo probati skupiti donacije. Tako da smo zapravo sve završili sa vrlo ono, ograničenim sredstvima. Trebalo bi više ali u svakom slučaju mislimo da tu treba onda zbilja donatore zamoliti da sudjeluju i da nije u redu ako sve se plaće i skriče li da bi se Saja mogao produžiti na više dana ili bar da ima neki post program večerni? Sigurno postprogram, da li više dana, to je upitno. Možda da u onom dijelu edukacije samih udruga i druženja udruga sa udrugama iz drugih gradova, jer bismo voljeli da naše udruge koje jako dobro rade u gradu, ali isto tako dovedu udruga iz drugih gradova koje rade nešto što u gradu do sada još nije zastupljeno. Baš zato da bi se bolje razvijala cijela ta ponuda, scena i događanja. Ok, Nikolina, puno ti hvala. Pa hvala i vama. Ok, imat ćemo prilike još rezimirati cijeli sajam i ostala događanja u civilnom društvu. Svijednjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera svoja emisija civilnog društva Sektor 3. Slušajte nas i dalje u našem redovnom terminu utorkom u 20 sati ili na internet radiostanici stanicamir.org. Lijep pozdrav, do slušanja, želim vam ugodan ostatak večeri. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpore nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.